Темата е свързана с идеята да има повече небостъргачи в София, а въпросът, който задаваме от Хоризонт до обед е, ще се окажат ли инвестиционните амбиции за небостъргачи, по-високи от Витуша, може би някой ще каже, зависи от гледната точка, и от градската управа. Добър ден, казвам на общинския съветник Иво Бошков. Добър ден вече да. Общински съветник от Реформаторския блок в Общинския съвет, столичен общински съвет, и на архитект Любо Георгиев, който работи за визията за дългосрочно развитие на София. Да, здравейте. Здравейте. И двамата имате опит от живот в други градове, сигурно и градове, в които има небостъргачи, а, ще си призная, че подхождам изцяло непредобедано към този разговор, защото съм живяла в градове с небостъргачи и съм се изумявала от това, че човек може да се чувства незатиснат Уме. от а, височината на сградите. А, така че съм напълно отворена към а, всякаква гледна точка по, по повод на небостъргачите. Но кажете ни първо, господин Бошков, защо? заедно с Марта Георгиева, също общински съветник от Реформаторския блок, решихте да излезете с писмо до областната управа по повод един конкретен проект за небостъргача, именно този зад един от големите молове в София до хладилника, въвшият квартал хладилника. Ами точно така направихме това ам, запитване към областния управител да върне точката от Дневния ред на Общинския съвет за превъзглеждане. Правим същия апел и към кмета на София, да вземе отношения по казуса, за да може да бъдат изговорни още веднъж всичките плюсове и минуси от това този проект да се случи на точно това място. Като Казахте го, наистина е така съм живял в градове, където има небостъргачи и като цяло има много приятели, които са архитекти, от които е, съм осъзнал, че всъщност архитектурата е, е една философия. Тя е, е визуалната философия на начина по който мисли на общество, един град, една, една среда. И, и наистина, когато е, тази философия се развива в правилната посока, се получават невероятни резултати. Получава се красота. В случая обаче, така много интересното е, че за този проект се чу след като той вече беше одобрен. За мен е това одобрение се случи на тъмно и никой не взе отношение публично, който е за това решение да се случи. Говоря за общинските съветници. Добре, Вие сте, вие сте един от тях. Казвате, че не е имало публично обсъждане. Имаше ли дискусия? Колко дълга беше тази дискусия по повод този конкретен Дискусията стоят? за първ път се появи точката на 22 януари, трябваше да бъде гласувано, но тъй като имаше избори и това е точка, която очевидно ще да донесе негатив на страната, която заема позицията за изграждането му, беше отложена за след изборите и мина така тихо мълком което за мен е незадоволително, защото очевидно има а, в обществото недоволство спрямо този проект. А, мен какво ме насочва на това нещо? В Facebook онлайн пространството не само се направи петиция срещу това, проекта на небостъргача, но и специално всички постове при мен имат страхотен отзив, каквито други теми нямат. Хората се вълнуват в каква среда живеят започва да се вълнуват и за такъв тип а, въпроси и проблеми. Ам, развитието на София, ето сега с малко закъснях на, за, да е дойда на предаването, защото имаше огромно задръстване на канала долу. Града ни все още е под контрола на колите, нещо, което един модерен град не трябва да допуска. И точно затова и тази визия за модерна София, за зелена София, която а, тук и, а, и нашия друг събеседник а, е, е така във, въвлечен в този процес, такъв тип неща, такъв тип градостройство да бъде променено. Защото говорим за проекти, които следващия един век ще бъдат в София. Този небостъргач ще седи там поне един век. Какво искаме да оставим за бъдещото поколение? Защо, Но, например, е Коприщица е един град, който е град-музей. И който все още до ден днешен отиваме там и се изумяваме, какъв, какъв разум, какъв, какво желание за напредък са имали тези хора. Днеска и честване на априлското въстание. Хората, които са се дигнали, за да изглежда България, европейска, да се присъедини към европейските градове, а не да се изтамболизира както в момента се случва. А, добре казвате, че е важно да се, да се видят плюсовете и минусите и да знаем в какъв град оставаме за бъдещите поколения и какво всъщност творим. Да попитам архитект Любо Георгиев, а, вие смятате ли, че всичко е по, така както трябва да бъде по отношение на а, избора на петна за небостъргачи, за праването на тези наистина високи, твърде големи, твърде видими инвестиционни и архитектурни проекти. И конкретно казва се с този небостъргач, планиран захладилника, който е минал на практика одобрение от Общинския съвет. Избора за това, къде могат да се строят такива сгради е определено в общи устройствен план, но той е много. Той е по-скоро оставен неопределен. Има една. Това е малко така специфично. Една зона в плана, т.е. на картата на София. Зони, т.е. тип зони, наречени СМФ. Това е за смесено строителство, което значи, че там трябва да се стимулира не само жилищно, но и офисно и търговия и така нататък. София, тези зони са така малко под въпрос е, е, тяхното разположение на територията на града. Чувал съмнение, че те са правени и избирани по определен натиск или по-скоро желание и интерес. В тези зони в момента така е направен планът, че човек, инвеститор, може да построи колкото и каквото си иска спрямо височината. Там са позволени отклонени от стандартната за квартала ограничение за височина. А, тоест, в този смисъл, този проект, всички други проекти, които са, те са в такива зони, те са законни спрямо действащия островствен план. А, аз не съм юрист, нямам представа дали Общински съвет има правомощие, предполагам да, да каже да или не на, на нещо такова. Иво Бошков има ли? На практика, вие можете ли, ако имаше мнозинство в общинския съвет, по този казус да не се взима решение? Да, можеше това. Главният архитект а, на София, който има едно модерно, който има модерна визия за развитие на града, а, отказа да вземе това решение самолично и съответно предостави на Общинския съвет възможността да се изкаже по казуса и да заеме позиция. Въпреки, че е можел а, да вземе това решение сам. Ами знаеме с бившия главен архитект какво се случваше и какви неща изникваха в а, всяко на София без да има а, проблем. Нека да кажа, че ние а, просто не успяхме да осигурим участието на архитект Здравко Здравко в главния архитект на София конкретно в това издание на до обед, но сме отворени, разбира се, към а, това да чуем неговата позиция по този казус. А, само че аз се връщам на писмото, което е Да, според нас, според нас има. А, според нас има, а, не, има не спазване на закона. А, защото в закона за устройството на столична община а, не се отваря такава въртичка, каквато тълкователното писмо на Министерството на регионалното развитие е а, като аргумент за приемането на това решение, което беше взето на 6 април от Общинския съвет. Сега, аз също не съм юрист. А, това са консултации с юристи, които ние имахме и считаме, че по този начин а, решението е взето незаконно. а Един път взето едно решение, дори да е незаконно, след като е взето то вече е действащо. И по този начин знаете в младост колко парцели се откраднаха, защото в един момент някъде нещо незаконно е било е, прието като решение и после поверигата всичко се случва е, нататък. Архитект Георгиев? Съжно тук, освен законно съобразността, която явно е предмет на дискусия, има една друга много важна думичка цели това са по-скоро вече политическите решения. Дори един проект да бъде законен, защото законът е минимума, през това е минимума изискване, но не и е максимума. Ролята вече на управата на града, в този случай Общинския съвет, е да, каже, да, да създаде политика за развитието на града. Точно а в момента а, такава все още, да кажа, няма или не е достатъчно добре развита. И а, една такава висока сграда, това е моят аргумент всъщност, че не е достатъчно проучен нейния ефект върху средата, а той при всички положения ще е голям заради огромната площ, която тя ще има, освен визуално, тук има и приток на хора, на, на функции и така нататък. Това са е, всъщност много важни детайли. Това е нещото, което Абсолютно, обягва. Да. И това, вероятно, би трябвало да бъде публична дискусия. В смисъл хората да Именно. си представят какво означава на присъствието да. на, да кажем, какъв брой хора се поемат от една подобна конструкция от 30 етажа. Но в... Това е едно от нещата, с които визия за София ще се занимава. В момента няма постоянен а, и много широк анализ на градската среда. Тоест, той е правен при посл... съставенето на последния общостройствен план 2007 и от тогава е спряно да се, спряно да се анализира а, а, градската среда, което е много важно. Тоест, ние не знаем какви са ефектите от нашите действия върху нея. Тоест, говорим не само за градоустройствени решения а, или само за архи архитектурни решения, тази визия включва а, различни параметри економически, а, параметри социални... трафик, параметри а, какво се случва с а, хората в, до, подобен тип По какъв начин живеем, по какъв начин а, използваме града, по какъв, какъв град искаме да, да имаме. Да дадем, да дадем един пример. А, там, където съм виждала в а, американски градове със на а, небостъргачи в административния център, тези пространства се превръщат в призрачни пространства вечер. Никой не живее там. Това са необитавани а, зони Но вечер. Младефанс в а, Париж е над... Също. Перфектен пример за такова нещо. А, това крие определени опасности. А другото, другото нещо, което прави силно впечатление, е, когато няма достатъчно бизнеси, които да населяват тези сгради, те се превръщат също в призрачни сгради. Да, това са примери пък от Роттердам, например, аз където съм живял и съм имал опит, но и в други места. Лондон е интересен пример, защото там най-високата сграда, която се в момента в Европа, дъжд. Тя е построена с много противоречив odzwuk и всъщност моят апел би бил. А, аз не мога да кажа дали е добре или зле, защото не сме го поручили достатъчно от гледна точка на ефект. Но моят апел би бил и към самите инвеститори а, за целесъобразността и за ползата от собствените инвестиции. И правя сравнение с 90-те години, когато всеки се опитваше да капитализира над терена, който имаше и се строяха сгради, кооперации, където и да е. Дали има път, дали има водопровод, дали има. Тоест не се мисли за начинът по който твоята инвестиция се с общата среда. А, тези инвестиции, които са с най-добре свързани с общата среда, и с намеренията на и на община и на други инвеститори, те са най печеливши Тоест на самите инвеститори ще е най-добре, те добрът да инвестициите си с повече интереси. Публичния, други инвеститори и така нататък. Последно към Иво Бошков. Има ли, имате ли резултат на писмото? Ви знаем от хоризонт, защото се обърнахме към областна управа искахме да ги поканим да участват в това предаване и получихме писмено обяснение, защо а, на този етап няма да аз няма да го чета цялото, ще го качим на сайта на, на предаването. Хоризонт до обед, но във връзка с нашето опитане областната управа ни отговори, че те чакат а, документация от Толичния общински съвет. Поискали са, са срок до 18 -ти т.е. преди два дена, да им бъде предоставено копия от пълния аудиозапис на дискусиите от заседанието на Столичния общински съвет. Очевидно, това не е станало. Има и други документи, които са изисквали и казват, че едва след запознаване с тези документи ще могат да коментират вашия да. тепел. Моят тепел е свързан с това, че всъщност не всеки частен терен може да бъде застрояван по начин, по който инвеститори иска. Трябва да има точно свързка Както до Руската църква обществото не разреши градинката да бъде застроена, какъвто проект имаше, така, защото все пак всеки проект е в средата си, така и за това място на този небостъргач трябва да има а, консенсус с обществото, така че а, да не се получава такива мегаломански проекти без абсолютно никаква предценка за това как се вписват в средата. Има, има общественото мнение и обществения интерес значение за такива проекти, защото това прави един проект успешен или не. Добре, аз ви благодаря. Ще продължим да следим а, тази тема.